gurdunaldi dagoeneko egin dituzue aurtengo ligan, lehen mailako ligan eta biak irabazi dituzue. Itxura on hartu du den moraldiak, ez? Ba bai, afieran aurten beldurragen ukan ekipoa zehogalakuko pizka bat gilikolo lengo urteakkin konparatzen, zer genitun ba hori utxune batzuk ez, baino e, lengo urtean baino beto jontza egun, lengo urtean izango lehenengo, lehenengo gurdunaldian eta bigarren bigarrengoan. Eta aurtengoan izan gara lehenengo bietan beraz. Gogo askokin hartzen dugu hirugarren jardunan lia ber. Lehenengo bi hauetan, ba bueno, taldeako zatzea zaiago izaten da, proba bakoitzeko bi atleta behar dira, eta, bueno, ipatu zuara, zo batzuk izan dituzu ez? Bai, e, askotan, ba hori, e, filialak hartu behar izaten ditugu, hau da, beste ekipoko jendea, gure ekipoakin kompetitzeko, eta zai izaten da, batez ere, ba, fondoko... Tue bak betetzea, jaurtiketak eta baita e, jauziak ere bai. Baina, bueno, azkenean konpon du gara eta, eta osando juntzaigu. Ezkerrak baita filialei, zenbesteela bera hirra be, ez izango litzateke. Bi garaipen hauekin, sailkapen oroko horrean, baina, bueno, hortxe buruan zaudete, beste irutalderekin talderekin berdinuta, baina horrek esan nahi du, igoral lortzeko aukera handiak izango idu zuela, ez, azkeneko jardun aldean. Bai, hori da, lehen... E... Horezko maiara egotzen dira bi ekipo, eta lehen urtean giltu ginen idu puntu eskazetara beraz, aurten ba, nahi duguna da lortu ba, hori ez, ja, hor ezko ligara egotzea, ben dazte merezuegula, ja, urte askor hor borrokan eta aurten ba, haber lortzen dugun. Eta azkeneko horretan, bai, orduan atleta bat e, bakarik egongo da proba bakoitzeko, E, modu horretan nola ikusten duzu taldea, ezakit beste, beste taldeak ezagutzen dituzu, baina ze maia ikusten diozu zuen taldeari? Bai, bueno, ba, e, egia esan, proba bakoetxean, pertsona bat ezkatzen duenez, ba, errexagoa da, ekipoa betetxe, eta ordun juten da, ba, bietatiko bere, nahez, esango genuke, ordun ekipoa, ba, da, indartxua, baino, beste ekipoa, kere bai, hor daude, Kataluniako ospitalet eta Balentziako eltxe bi ekipoiek, eta hoiekin izango dugu e, lehian handiena. Hoie biak lehen gurtzean zeuden horrezko maian, ziren eta ber, beraz ba, ekipo indartxuak dira, beraz hoiekin ibiliko gera hor leian. Eta pentsatzen dut, e, gainontzeko nes jakere ba, joango direla animatzera ez? Ez bakarrik lehiatuko duzuenak baizik eta besteak ere hor izango dituzuela? bai nik ustez ekipo guztia jungo garela, kompetitu edo ez, eazkenean hor gaude denon, denon lana izan da hor, hor egotea beraz. Bai denok egotea espero dut. Azpimarratzeko da, ba oso talde gaztea duzuela, bai juvenilak baitaka, eh? teren bat ere bauze taldean, oso neska gazteak. Bai, jo, e, e, azan, nik ustez ni, ba, ni niko gehi urte gazkatoran eta izango naiz nahiz ahondienetako bat, ze ni baino nagusia daude ba hori zei edo zazpindezka baina beste denak txikiagoak dira eta bueno, ikusita ze gaztea eta ze hondo gabiltzan baina ba, joda, posteko arrazoi badan ikuste dut. Eta zer izango litzateke zuentzat bateko neskentzat horrezko mailara igotzea? Bueno, ba, ja ezta izango berdina hemen ba hori errezasunez ibiltzen gara eta ja horrezko maian ez litzateke berdina izango baina hori zen ilusio handia egiten digu, ze azkenean horrezko maian dauden ekipo, ekipotako inezkak asko diraia ba, elite maian ibiltzen direnak eta jende horrekin konpetitzea ba, guretzako da bueno, ba, ilusio handi bat eta gogo asko daka gu oriteko. batez ere, hori ba, esanalizateko hor gaudela eta eta lortu degula laien talde gazteakin eta kanterako talde batekin ba, beraiekin lehiatzea dueketxarret egon mutien jardunaldiauek ikusten eta aurten ba, larriago ibiliko dira, ez? Beraien elgura beste bada da, maiaria ustea, baina nola ikusten dituz mutiak. Bai, ba, beraiek aurten sortetxara izan dute, ba, batez ere hori utxunekin, ez lehen ezaten genuen agurekin pasadena, beraiekin pasada, baina askoza handiago, oza lesiona lezionatuta daude, edo asketekin eta utzideari izan dute ordun e, ba, sortetxara izan dute, baina nik azkeneko jardunaldian nola den fraga bakoitzeko pertsona bat ez dut arazo arazoan izango gizango duten ikmaia mantentzeko ze bueno, beraiek ere gogoak daude eta, eta lortuko dutela uste